Qiyamət Suresi Məkkədə nazil olmuşdur 40 ayəd başlayan və mehriban Allahın adıyla And içirəm qiyamət gününə And içirəm günah etdiyi üçün Yahud yaxşı əməli azdı diyə özünü qınayan nəfsə Məyər insan elə cüman edir ki Qiyamət gün onun sümüyünü bir yerə yığa bilməyəcək. Bəli. Biz onun barmaqlarını da, barmaq sümüyünü də, barmaqlarının uclarını da düzəltməyə qadirdik. Lakin insan bundan sonra da önündekini, qiyaməti danmaq, pis işlər görmək istəyir. Və isteza ilə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 O gün heç bir sığınacaq olmayacaqdır O gün e insan Duracaq Pənah aparılacaq yer ancaq Rəbbinin hüzurudur O gün insana öncə etdiyi Və soruya qoyduğu nə varsa Sağlığında dünyada gördüyü işlər Və öləndən sonra qoyub getdiyi Yaxşı, pis nə varsa Hamısı xəbər veriləcəkdir Doğrusu İnsan özü özünə şahiddir. O, hər cür üzrxahlıq etsə də qəbul olunmaz. ya Peyğəmbər, Cəbrail sənə Qur'an oxuduğu zaman, onu tələm-tələsi əzbərləmək üçün dilini tərpətmə. Çünki onu sənin qəlbində cəm etmək, dilində oxutmaq bizə aiddir. Biz onu Cəbrailin dili ilə oxutduğumuz zaman, Oxunmasını diqqətlə, dinlə. Sonra onu sənə bəyan etmək də bizə aid. Xeyr, xeyr, siz tez keçib gedəni, fani dünyanı sevirsiniz. Ahirəti isə tərk edirsiniz. O gün neçə-neçə yüzlər neçə sevinib güləcək, öz Rəbbinə baxacaqdır. O gün neçə-neçə yüzlər neçə tutulub qaralacaq,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 Məyər o ata belindən, ana bətlində tökülən bir qətrə nütvə deyildi mi? Sonra laftalanmış qan oldu və Allah onu yaradıb surət verdi, insan şəklinə saldı. Sonra da ondan bir kişi, bir qadın olmaqla iki cift həmtay yaradı. Elə isə o Allah ölüləri diriltməyə qadir deyildirmi?